De um livro que eu já li há algum tempo, chamado O Estranho Caso do Cachorro Morto. O filme se chama Black Snake Moon. Esta semana será a temática dedicada inteirinha à pessoa, à personalidade, à inventividade de Steve Jobs. Vamos ver o que, que sai dessa carona aí. Eu, eu, normalmente eu tenho medo de pegar carona, mas com o aí a gente tá em casa. Já colocou o cinto de segurança, né? Já, sim. Segurança em primeiro lugar. <risos> Vamos dando continuidade à semana em homenagem a Hiroshi e a Maushi. Nosso amigo PodPod Pod está indo embora, está virando outra coisa, está se transformando, mas vou publicar uma última vez, né, com algumas mensagens dos meus caroneiros virtuais. O Ronaldo então vai deixar para nós uma mensagem aí de despedida ao PodPod? Pod. Oi, gente, tudo bem? É, aqui é o Ronaldo Gogoni. Eu já eu participei duas vezes do PodPod Pod, e infelizmente é uma pena que o que o podcast está acabando mas foi uma experiência muito boa é uma até porque foi a primeira vez que eu participei de um de um podcast com pode ver eu não tô acostumado com com esse tipo de de, de mídia mas é fica fica a experiência tanto para mim quanto para o Silmar e todos os outros que participaram Porque, apesar do pode pod ter indo embora, tem o, o Sycast, que é uma proposta nova, que é um, um, um produto mais mais elaborado, com mais participantes, um, um podcast completo, por assim dizer. Então, o PodPod pode-se dizer que ele cumpriu a missão dele, ele vai para o salão de honra dos podcasts e, quem sabe, numa, num, num futuro ele pode pode vir assim a, a assumir um outro formato, pode voltar, quem sabe. Eu gosto Eu bastante gosto... da ideia do, do Drops, né? aquele dropsinho que eu fazia todo dia ele me atrai bastante assim quem sabe ele ele volta em uma outra encarnação né é uma é uma é, uma é uma ideia ideia muito interessante boa, né? tipo é um é um formato que nem todo mundo está acostumado a fazer é um formato curto como um drops de tipo informativo de rádio é um é um é um podcast com um formato diferente que eu achei muito legal e realmente é uma pena que ele esteja acabando e eu torço que um dia ele possa voltar se não igual, ref reformulado melhor. Beleza. Mas agora temos o SciCast, que é um podcast muito bom sobre, sobre ciência e cultura pop. Que vai, se não preencher essa lacuna, vai pelo menos. Vai pelo menos. Preen... Pelo menos deixar o editor bem ocupado, né? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. Ai, rapaz, é uma, é uma loucura, bicho. 20 horas de edição em cada episódio. É, tá, tá chutando é, baixo. É pra matar. Ah, mas é bom. mas é o Com o tempo, a, a experiência vai vai permitir que você trabalhe melhor e com, com menos tempo. Vai te, menos menos astrito, tempo né? vai te ocupar menos tempo. E você vai te ocupar menos tempo e vai ficar melhor com o tempo. Muito obrigado pela participação, Ronaldo. Fica aí o Pode Pode no nosso coração. O PodPod, Pod, que foi foi tão breve, né? Ele veio com o objetivo de me ensinar a trabalhar com áudio. E ele teve uma vida curta mas proveitosa ele nos abandona com todas as honras e com a sua missão cumprida. Nesse tempo todo eu tive vários convidados, várias pessoas que participaram comigo nas quintas-feiras, onde a proposta era ter um caroneiro virtual, já que eu gravava o programa do carro. Dentre eles os meus meus meus bons amigos esses bons amigos é, no PodPod Pod, e um deles foi o Jorge Flávio Costa, lá de João Pessoa que me ajudou a participar com a gente várias vezes Flávio, eu gostaria de deixar algum recado Aí, de despedida do Pod Pod. Bom, eu queria deixar os colegas que acompanharam o Pod Pod durante esse tempo minhas condolências, né? O programa era divertido pra caramba e era um garoto muito comprometido. Ele nunca faltava seus seus compromissos, né? O Pod Pod todo dia estava lá nos trazendo pílulas de sabedoria, de diversão. E eu acho que, como eu falei no Facebook, ele não chegou a morrer, né? Ele sofreu uma metamorfose. Então ele cresceu, ganhou asas. Gostei da comparação que tu fez, né? É, ele é uma mariposa, né? Ele estava em estava num casulo e agora ele se tornou algo melhor, algo mais brilhante e vai se incorporar aí futuramente ao, ao SciCast, né? o novo projeto de, de podcast que nós temos, é, é Jorge Matheus, eu e mais convidados especiais em um podcast só sobre ciência e cultura pop em então, geral estão todos convidados, acompanharem agora o no SciCast, né? Logo, logo estará no ar. Muito obrigado, Flávio, por me ajudar nessa viagem. Vamos alçar novos voos, novos ares. E deixamos, fica aí o pode, pode, fica no nosso coração. Fica uma boa lembrança de todos os momentos que nós ouvimos, ou participamos, ou brincamos Mas eu com Eu acho ele. que ele ainda pode aparecer assim, né? Fazer uma aparição especial de vez em quando. É, o, o... <risos> quem sabe. Quem sabe, né? O, a coisa do Drops me deixa bastante empolgado, sabe? Eu gosto bastante da ideia do Drops é. diário. Quem sabe uma, um, um dia ele volta. Ele reencarna. <risos> Beleza, então. Mas não mais gravado no carro, né? Que meu carro é muito difícil. Pode ser correndo, né, de repente. Muito bem. Meus amigos que participou comigo, esteve comigo duas vezes, né, Matheus? É isso aí. É isso aí. Matheus esteve comigo duas vezes no Pod Pod, tivemos ótimas conversas por lá, nos tornamos bons amigos, desde que nos conhecemos no meiobeat.com. E ele também é uma das pessoas que está no novo projeto SciCast comigo e com o Jorge. Matheus, o que, que você nos diz, o que, que você quer dizer de despedida aí pro Pod Pod? Então, é, a primeira coisa é que te agradecer por todas as vezes que você me, me chamou Para participar. As caronas sempre foram muito interessantes, apesar do da luz ali do, no motor tá com problema o freio falhar esse tipo de coisa mas o cinto de segurança tava sempre bom Sim, né de segurança sempre funcionou não morri nenhuma das vezes tô aqui inteiro eu mas, tô te perguntar, é... tem airbag tinha no carro cara. Eu, eu viajei esse negócio não sabia nem se tava seguro <risos> segurança é em primeiro lugar é né? isso aí e eu, eu... Assim, é, eu queria falar que foi rápido, sim. Foi rápido, mas foi muito melhor que ejaculação precoce. Foi muito melhor que um artista pop de sucesso que morre jovem. Tem muito mais qualidade que uma secretária que vira gerente em menos de seis meses. Ela se vai, pode, pode. né Foi pouco, mas foi muito bom enquanto durou. Esse pequeno checkpoint interessante no meio do pandemônio chamado internet. E não é um adeus, é um até logo. Muito bem. Obrigado, Matheus. Vamos com força aí para o nosso novo projeto, continuamos por lá, não é? É isso aí. O pode-pode não vai para o céu, não. O pode-pode vai para Valhalla. É isso aí. Vai para o Salão dos Guerreiros. Ele tá? morreu com a espada na mão. É isso aí. É verdade. <risos> Conduzido pelas valquírias. Exatamente. <risos> Ronaldo, boa noite para ti, cara. Muito obrigado pela participação, pela... Pela última e, e ó, vamos combinar Espero te ver no SciCast lá ah, com Pra gente se divertir juntos ah Com certeza, eu que agradeço mais uma vez Pelo convite e estamos aí Pra, pra, pra, pra o que precisar <risos> Então tá bom, um abraço Isso aí, o ficar fica por aqui Vocês podem continuar acompanhando O meu trabalho lá no SciCast www.scicast.com.br Fica a minha despedida Um abraço, um beijo para todos Tchau, tchau So how depois eu edito, né fica tudo bonitinho. Que <risos>